الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ulazimo u poglavlje namaza. Prva stvar jeste činjenica da je namaz najbitniji temelj islama nakon šehadeta. Namaz je najbitniji temelj islama nakon šehadeta. Što znači čovjek kada uđe u islam Rekni la ilah illa muhammed rasullah, najbitnija stvar koju treba učiniti, a mi smo prošli put govorili, imate poglavlje, akideta vjerovanja. Što čovjek treba da vjeruje? Mi govorimo ovdje o praktičnom dijelu života čovjekom. Šta mu je najbitnije? Najbitnije je namaz. Mnogo je kuranski ajeta u kojima Allah Đeršanu učinio naređuje na, obavljajte namaz obavljajte namaz obavljajte namaz dajte zekat tako da te argumenta ako Bog da vama ne treba spominjati poznate mi hadis u Buhari muslim od Ibn Omara gdje kaže Allaho poslanik Islam je sazidan sazidan na pet temelja na pet stubova svjedočim da nema drugog boga osim Allaha namaz zekat post i hač to su tu stubovi i taj jedan stub slomiš Islam pada naročito ovaj stub šehadeta i namazad. To su najbitniji stubovi. Nakon toga postavlja se pitanje, nakon što smo rekli da je to stroga, stroga, stroga obaveza muslimanima, kojim muslimanima je to obaveza? Svakom punoljetnom muslimanu. Razumnom punoljetnom muslimanu. Svakom razumnom punoljetnom muslimanu. Vidjet ćete kad budemo govorili o postu. Ako dođemo do toga. Koliko je uvjeta da bi nekom je post bio obavezan? Da bi nekom je zekijad bio obavezan koliko je uvjeta? Da bi nekom hač bio obavezan koliko je uvjeta? A, a namaz nima puno uvjeta. Musliman, punoljetan, razuman. Završena stvar. Što smo ovdje rekli punoljetan? Da bi ovom klauzulom izbacili maloljetnike. Maloljetniku nije obaveza klanjati. Nije obaveza. Ali je po hadisma, Allah poslanikali i selatu se nam obaveza komi njegovim roditeljima da ga navikavaju od sedme godine, da ga navikavaju, a od desete godine već ako se vrti previše, znači izbjegava nas da ga odgojno istuku zbog namaza. Ali to ne znači da to djete kada ne bi klanilo da je griješno. Dijete dok ne postane punoljetno griješno se ne pišu. To je u šerijatu tako. Ako uradi dobro djelo, se vapi se pišu. Pogledajte kako je vjera savršena. Uradiš dobro djelo kao maloljetan, imaš sevap. Uradiš grijeh, jer se još ne piši. Ali je obavez jer Bozhi postani kaže: "Muru auladekum, naređujte svojoj djeci, pa Velik broj čenjaka je kazao, ovo je obave za roditeljima, a ne obave za djeci. Jer ovaj hadis kumi se Boži posljednik obraća. Kaže, muru euladekum, naredite vi svojoj djeci. Što znači, on se obraća roditeljima. I nije obave za djetetu klanjat, već je babi i mami obaveza da ga podučavaju. Kaže, naredžujte svojoj djeci namaz već od 7. godine, a od 10. godine i već odgojno istucite zbog namaza. A postaći... Obavezni da klanjaju, onda kada postanu punoljetni i greška je smatrati punoljetstvo sa 15 ili 18 godina. Znači u islamu djevojčica može postati punoljetna sa 10 godina. I u deseti godini ona treba da nosi hijab, u 10. godini treba da klanja, u deseti godini treba da posti. Post je opet posebna priča, hiđa može nositi bez ikakvih optrećenja, namaz može klenjati. Post ako može izdržati moze, ako ne može, govorit o tom i poslije. Znači onda njeni roditelji zapišu koliko dana nije uspjela postiti, pa će to na postiti kada bude fizički spremna i jaka. Ali punoleta može postati u desetoj godini. Zato ja kažem, veoma je bitno kao roditelj da čovjek zna stvari. Jer roditelj treba djetetu da kaži, treba obavezati je sinje postiti obavezati je klanjati s postanjanjem punoljetnosti, ne sa 18 godina, niti sa 15. Ima u Islamu mišljenje jako da ako dijeta nije dobilo ni jedan drugi simptom, znači pokazatelj punoljetstva, kada napuni 15 godina, da je postalo punoljetno. To je jako mišljenje, svakako. Ali u smislu, ima ljudi koji kaže 15, ne može prije 15 nikako, ne neispravno. Djevojica kada dobije mjesečnicu, makar tu bilo puno prije 15, ona je punoljetna u šelijetu. I zato kažemo ovdje za namaz, zato smo stavljali u klauzulu punoljetnom je obaveza klanjati, za djecu nije obaveza ako budu klanjali imat će seva, pa ako ne klanjaju neće imati grije, ali je roditeljima obaveza da ih onaj da kažemo pridikavaju. Također od osobnosti namaza, al pa malo ćemo govoriti ona je onaj, ali evo kako ide ovo ovih iz neka pitanja, jeste da je namaz vremenski ograničen i govorit malo nakon toga o vremenima, v ograničen početkom i krajom. Svaki namaz ima svoj početak i kraj. I nije ga dozvoljeno klanjati prije namazkog vremena kao što ga nije dozvoljeno klanjati i nakon namazkog vremena. Inna salate kanet alel mu'minine kitabe na uputa doista je namaz vremenski određena obaveza. Irahim Doista je namaz vremenski određena obaveza surajni sastutrći ajit. Sljedeći pitanje jeste, nakon smo rekli da je namaz stroga za svaku muslimanu, punoljetnu. Kakav je propis ostavljena namaza? Znači, vraću moja draga, moramo prvu temelj postaviti svi učenjaci su složni da je ostavljanje namaza veliki grijeh. I to je jedan od najvećih. Ja sam ubiđen danas, velikom brojem smanjaka kažeš, ovaj čovjek krade, pije i ovaj ne klanja namaz. Ovaj gori što kradi i pije od toga što ostavlja ostavljanje namaz. Ljudi ne znaju na kakvom stepenu je griješnost i ostavljanje namaza. Namaz, ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha u islamu u šarijatu. a nažalo živimo u vremenu kada je postalo ostavljanje namaza nešto znači veoma jednostavno. E sada, nakon što su učenjaci zauzili stav, jednoglasan stav da je ostavljanje namaza haram i to veliki haram, različiti su se oko toga, je li taj koji je ostavio namaz musliman ili nije musliman? Čujek kaže, ja sam musliman, ali Ima u ljima i kada njemu halave, ali ti nisi musliman. Ne i više nisam snimao. Je to dvoje se kaže ne može spojiti. Ne klanjaš i hoće da se mislim ne može. Usnima mora klanet. Nis ne klanjaš ne usnima. I jako mišlim. Normalno, to je poznato da je to bio stav ambelske pravni škole gdje su oni, ajde kažem, naj tvršči u tom pitanju dok ostala 3 mjeseca kažu ostavlja im maza, nije kufal. Znači ne izlaziš izeri, ali si tu negdje vođaš po ivici, od malo te neko kudne u džene. Na, zato što smo se dogovorili da su svi rekli da je ostali namaza veliki grijeh. Ali sad se samo vagaju jelu nizaš izeri, nije više to mujo, ma mujo, razliku pa nema više ništa pa. Znači pazite, imate u lemi današnjih doba, kao što je bio šej bimbaz i neki još, samo jedan kaže namaz, ostavi, odmah muslimana. I to jako mišljenje, čak gledano možda s aspekta dokaza, možda to mišljenje ima najjasnije dokaze. Boži poslanik jasno kaže između islama i muslimana i nevjerstva je namaz. Ko ostavi namaz, kaže feqad kefara, on je kaže postao kjafir. Poslanik rekao adijsko, ter vize je vjerodostojan. Znači, Kad bih aspekta dokaza i jasnoći dokaza, možda su njihovi dokazi najjasni. Iako ja više ne preferiram to mišlinje, uzimajući u obzir možda mnogi neke stvari našim podnevnju, 50 godina komunizma, neznanje, udaljenost od naše matici arabskog svijeta kao neke medine i mnogo toga, mnogo toga, što je utjeh proširenost hanefijskog meseba kod nas koji ipak na to pitanje gleda da, ne, da čovjek nije nedvjednik, sve kada se tu uzme u obzir, hanefijski meseb, udaljenost, nepoznavanja arapskog jezika, komunizam, sve te činjenice kada se uzme u obzir, teško je za svakog čovjeka u koji ne klenja kaza da je nedvjednik. Ali isto tako ne smijemo nikako sumnjati da onaj ko ostavlja taj namaz da je griježnik i to veliki griježnik osim možda u opciji kad čovjek, osim nad njojom babom, mujo, i on i danas da nos akumniščku knjižcu i on psuje vjeru, psuje poslanika, psuje Allah, nikad ne kranja, kaže, ja sam musliman. Ma takvi muslimana imaš gdje god hoćeš. Ti Ameriku imaš, takvi sam njoj mujo. Čak i možda bolji od tebe nesuje, ne vjeriđa poslanika, revira džamir, on kad hoće vrijeđat kršćan, osvijem Isusa. Što je opet isto veliki velaj. Velik. Znači, je kad se je Totalno ostavljanje namaza je nešto drugo. Ono, šaren, klanja Bajram, klanja džumu, klanja teravije, klanja za ramazan, to je nešto drugo. U svakom slučaju meni je veoma bitno samo da zapamti jednu stvar. Ne postoji razilaženje kod učenjaka da je ostavljanje namaza veliki, veliki grijeh. Jedan od najvećih u islamu samo se razilazi da li onaj koji je ostavio namaz je musliman ili nije. Pogledajte, šta su ljudi sebi dozvolili da budeš predmet, tamo neko da bude predmet. Dali si mu snima niz da te u leva mora oko tebe raz, razmatra. Kola. Pa neka da budeš po svima mu sniman. Nakon toga vraćam moja draga, nam udi jedno isto interesantno pitanje. Lepoj da ga znate, zato što se za njega vezuju mnoga druga pitanja, a jedno od njih je na Sada kada je vas ja pitao pita dođe on čovjek i kaže: "Slušaj, ja hoću ti imaš lokal, vi kaže poslovni prostor." Pa dolazi čovjek, ne vjeruje nikak i kaže: "Ja hoću u tom poslovnom prostoru da otvorim brijatičinu s obćudima, brijat brade." Ali kaže: "Ja nisam usliman. Možeš ti to njemu izdat ili ne možeš." Jer kaže on on kao malo načitam tam kaže Tim kaže pa ne mogu da te viza tiče šat nešto što je po islamu zabranjeno. Kaže alja ni samo snimam, nemoj ne, to ako dođe i mulja da iznajmi dobro. A ja to da li se to odnosi na nevjernika. Treba da znate da se šerijatski dokazi i šerijatski argumenti Kur'ana i Sunneta tekstovi odnose na nevjernike. Veoma bitno. I na to pitanje nam se nagrađuje desetine i stotine pitanja. Da je tačna činjenica I konstatacija da se na nevjednike, sve ono što je na muslimarima nevjednike, postite i na njih se odnosi. Klanjajte i na njih se odnosi. Ali oni to sad kad bi obavili, ne im je ispravno. Dođe keafir i kaže, je li imen je obavezno postim? I kaže, jes, kaj ja ću postim? A jesi ušao islam kaže, ništa, ali ja možda postim zato što mi je obaviza. E, izvijente, nemate imate jedincije, vi samo dodajete nule, ali nule bez jedincije ne znači ništa. Jedinca oba se zove laj, laj, laj Moraš islam da bi ti se brojalo. Ali da je ti je vađi. Ste vidu kako islam fin? Zato Allah Čelšano šta kaže na sudnjem danu? Ma seleke kum fi sekar lem nekum mine musallim. Kada kaže se nevjednicima, rekne se na sudnjem danu. Šta je to što vas je bacilo u džehemnijem? Zbog čega ste? Kažu mi nismo namazova. E, eh, ovo je veoma bitno. Na ovo pitanje vam se nagrađuje desetine i stotine pitanja da se šerijatski propisi odnosi i na nevjernike. Ali se od njih ne prijma ta i bade dok ne uđu u islam. To je veoma bitno pitanje vezano za ovu tematiku tako da nevjernici, njima je ovave za klanjati, ali kada bi klanjali u stanju nevjerstva, ne prijma se namaz, dok ne uđu u islam. Ali će na sudnjem danu biti pitan što nisu klanjali. Dobro, nakon toga dolazimo onaj do jednog malog predpoglavlja prije nego što počnemo govoriti konkretno o uvjetima za namaz a to je poglavlje Ezana i Kameta. Kratko ćemo pošto samo nekoliko pitanja vezanih za ovo poglavlje koji nama treba. Jer ja sam rekao mi pokušajemo ovaj seminar naš da obrađujemo samo pitanja praktična koja nama treba. A inače u poglavlju Ezana i Kameta imate magistarski rad napisano. Propis je Ezana i Kameta magistarski rad. Eto. Ali mi ćemo taj magistarski rad preтвориti u pik Prva stvar, propis ezana i kameta, odnosno ezana, jeste fart kifaje. Retli smo da je fart kifaje kolegijalna obaveza. Stvari koji su obavezne ljudima mogu biti farz ayn, stroga obaveza svakom pojedincu i može biti farz kolegijalnu. Pa smo rekli danas pitanje Mejita kad presedi Mejit ili dženaza, klanjati Mejitu dženazu, je kolegijalna obaveza. Kada bi muslimani zakovali nekog vrata muslimana i nikomu nije klanjeno. Svi su griješni. Ali samo jedan dođe i samo mu jedan klanja dženazu, ostane nisu griješni. Jer je to kolegijalna obaveza. Bitno je da neko urađu. Ezan, bitno je da jedan prouči, niko nije griješan. Niko ne prouči, svi griješni. Zato je problem u mjestima, nekim selima, nekad i gradovima, kad neko tutnije kasetu i svi oni sjede u džaniji i slušaju tamo kako neki lijepi hafiz lijepo uči ezan. U tom selu za taj namaz su priješli. Ali još što veći problem kad neko bude normalan i pa eto dođajem pa počne se bunt e onda on bude crna vrana što se buni šuti mi svi sedimo lijepo naslužatafizi za kako lijepo uči sa kasete može zapodinam brus asalat e, khair min annahu mislo pogrešnu kasetu stavi i tako dalje onaj to nije problem ali problem onaj koji će se bunt u svakom slučaju učinje ezana je parski faje kolegijalna obaveza šta je kolegijalna obaveza njena definicija je Dijelo koji se traži od muslimana, kada ga obavi bilo koje muslimana, ostalih nisu griješni. Ako ga niko ne uradi, svi su griješni. Olaš se bunio. Molim? Olaš se bunio. Ono se bunio, on je okej. Okay. Treba da se buni. Eh, imamo sad, to je znači, Ezan se uči, braću moja draga, i u smislu kada čovjek ne putuje i kada muslimani kao grupa džemat putuju. Znači da neko im pomisli Ezan se samo uči kada si kod kući, dok kada smo na putu, oči smo negdje na Igman, odmah daj i kamet. Ne, Ezan se uči i na putovanju, uči se i kotkući. Druga stvar, pojedinac poče da klanja, ošao čovjek na Igman, sam gore ošao lovit zećeve, nastupno namasko vrijeme. Može li Ezan? Po velikom broju učenjaka, sunnet mu je, nije obaveza, sunnet, povalno je da pruči Ezan i bolje je pojedincu da prouči Ezan. U mjestima gdje nije proučen Ezan, kada želi da klenat, bolje je bolje da je klen, da prouči Ezan, ali da li je obaveza, malo je, postoji tu mišljenje, da je i pojedincu obaveza proučiti Ezan. U mjestima gdje nije proučen Ezan. U svakom slučaju, samo bitno je da mi znamo da se Ezan može ušti kad insan klanja pojedinačno. To je nam bitno zapamtiti. Da bi Ezan bio validan, treba da se u njemu ispuni sljedeći uvijek. Prva stvar jeste, da bude uzastopan u smislu da nema velikih prekida da ne bude čovjek proči Allah, Akbar Allah, Akbar Allah, Akbar Allah četiri puta uz zvon imovitelja O direktor direktore je si šta ima do konc sprovede sa njim račune 10 minuta i onda on nastavi Eš he do enemu ne ne ne greška znači ezan treba da bude sav izrečen Nači uzastopno jedno jedan ona ajde kažemo rečenica iz drugih to je jedna stvar druga stvar da bude po onom redoslidu kako je spomenuto u sunnetu božijih poslanika da ne božni čovjek sa la ilaha illa pa je še do enne muhammedu sallallahu kad ve selle gore dole ne onako kako je spomenuto usima vama poznato u redoslijedu da bude proučen od strane jednog čovjeka što znači Kada bi jedan čovjek učio ezana i upola ezana padne umje svijest, drugi koji doće, nije će nastaviti, već će opet početi s početka. Također, da učenje ezana bude od strane muškarca. Jer žena koja je na Munaru, ozgovor, ako se zanesuje s tim, mogla bi spasao Nari. Znači, ezan uče isključivo muškarci u osnovi ženama, po velikom broju mišljevi, po velikom broju učenjaka, ženama nije propisan ni ezan, ni kamet. Oko izana hmm, ne postoji skoro razilaženje oko i kameta neki kažu da žene mogu i kamet. Ali pogotovo da žena uči muškarcima, izan od toga nima ništa. Nakon toga jeste da budu od čovjeka koji je razuman, pametan, nakon nastupana namaskog vremena, To su neka osnovne, neki usnovni uvjeti da bi ja znam bio primjen. Imamo samo jednu lijepu stvar spomenuti. Iako kod nas nije praksa, ali postoji nekoliko validnih načina učinja i zana. Nije svakako jedan od njih od onaj koji šije uče, pa kad dodaju, alije to nije, ali imate znači validne hadise vjerodostojne da postoji dva ili tri načina učenja jezana. Ali ova jezan koji mi znamo to je validan ezan i nećemo oko toga puno filozofirati, ali lijepo je da znate tu stvar. Druga stvar koju ja želim da snunjem jeste ono što ste vi vjerovatno primijetili, da postoji dva načina ikameta. Postoje dvije vrste ikameta koje su oba dvije validne. Jer nekad se dešaje ljudi, ne imaju širijetsko znanje i kad čuje da neko uči onaj tamo neki drugi kamet njemu odmah naraste kosa sutra se treba ići išet kod brici zato što to nije po nekom njegovom svatanju. čak šta više znači imate dva ikameta jedan ikamet je koji se kod nas ikameti po džamijama koji je identičan Ezanu sa 15 rečenica da i ne nabrajamo kao što Ezanisti i kamet identičan Taj, namaz, taj ikamet je validan. Ali taj ikamet je prenešen u hadisima koji su mnogo na manjem stepenu od e hadisa koji ukazuju da se ikamet uči parno. Hadisi koji, u kojima se kaže da je ikamet nije kao ezan su u Buhari i Muslimu. I zato znači kada vidite da neko uči malokraći taj ikamet, taj ikamet je prenešen u hadijskim zbirkama mnogo jačim nego koji su ovaj koji kod nas prisutan. Ali u svemu tome mi opet kažemo, oba načina su prenešena vjerodostojenim hadijsima i mogu se oba prakticirati. Ne treba zatezati, imaš opet s drugim strani ljudi, ne bi proučio onaj po četiri puta ko ezan, vrađe bi, ne znam nija šta bi uradio. Nije mi to potrebno. Ako si negdje u džami gdje ljudi ne poznaju onu drugu vrstu i ikameta, kraću, uči ikamet onaj kao ezan i završena stvar. Jer, hvala Allahu, oba ikamete su prenešena vjerodostojnim hadisma, iako znači vjerodostojnost ovih hadisa koji ukazuju da se ikamet uči parno, znači kraći, dva puta Allah, odper, jednom mešadu in la ilaha, jednom mešadu in imam od rasula, i tako, ti hadisu u Buhari i muslimu. Ali opet u svemu, to mi je hvala Allahu, kada ima tu prostora, ne treba oko toga zatezati mnogo. Shodno vremen u prostoru situaciji, Zato ako si u džami gdje ljudi ne znaju za onu kraću verziju i ikameta, nemoj učit da ne bi napravio belaj. Prouči onaj drugi kamet, čak šta više, sunnetje. je. Sunnet je da se praktikuje nekad ovo, nekad onu. Tako da ti ako čitaš život učiš najkraći ikamet, došao s neđe u džami, ta mam elhamdla u praktikuje taj dan sunneto onaj malo duži ikamet i tu je tu. Tako da znači, ovo je, zato sam ti je o ciljan ovo da shvatite, da malo tu akcent stavimo, dva su načina ispravna i kameta i onaj lijepo je nekad ikamet na jedan način, nekad na drugi. Od stvari vezano za ovo jeste i onaj, da je pohovalno sunnet, a neki mali broj učenjaka je rekao vađib, ali inšaleći, mišljati da je tu sunnet, ponavljati za moezinu. Znači kada moezin uči ezan, da za njim ponavljamo. Kada on kaže Allahu akbar, Allahu akbar, mi kažemo Allahu akbar, Allahu akbar. Kada kaže opet Allahu akbar, Allahu akbar, mi kažemo Allahu akbar, Allahu akbar. Tako sve. Osim, kada kaže hiyya ala s-salā, hiyya ala l-felāh, tada kažemo, la hawla, vala quvata illa billah. Iako je lijepo ponekad ponavljati hiyya ala s-salā, hiyya ala s-salā. Se zapamtili, pitat ću se jedanči put, ništa ne zapisujete, vi samo bulite u mene. Kod da ste vi svi imam šafia pa svi zapamtiti, se što sam vam reku. Znači, pohvalno je ponavljati za Mojezinom. Ponavlja se sve kako on govori osim hajja ala salah, hajja ala falah, kada se kaže la haule vela kuote illa billa. Osim ponekad može se reći hajja ala salah, hajja ala falah. Šta ćemo kazati kada čujemo Mojezina, ako ga ikad čujemo? Onaj da kaže es salatu, hajru mine neum. Kazat ćemo es salatu, hajru mine neum. Zato što Božji Postani kaže Kada čujete Mojezina, kažite ono što i Iom govori. On kaže, hajje, esalatu hajrumine neum, poživljiv posljednik rekao, kažite što Iom govori. On je rekao, hajje, esalatu hajrumine neum, i mi kažemo, esalatu hajrumine neum. I e sada ovdje, što je ovaj naš brat pitao, i time ćemo završiti ovo naše poglavlje, pitanje, ezana učenja, ezana na kaseti, ili preko kasete, cvije dea, dvd-a, interneta i ostalih, novih metoda. Velik broj učenjaka današnjeg doba izdao je fetve u kojima su kazali da nije validan ezan koji se prouči putem nekih od ovih elektronskih pomagala. Zašto? Zato što je ezan ibadet. Ibadet? Zašto je ezan ibadet? Zato što je za učenje ezana su preporučene mnogi nagrade Svaka stvar za koju je preporučena nagrada je ibadet Allahu. A ibadet, da bi bio ispravan i validan, mora da bude urađen od osobe koja je šta? Šerijetski obveznik, znači čovjek koji je razuman, pametan. Jer kasetofom pametan, jezdo ga pricniš ti pa uključiš, što sam sebe ne uključi. Zato znači nije ispravan ezan proučen preko kasetofona, DVD-a, CD-a i svih ostalih tih elektronskih pomagala. Drugi propis, da li ponavljati za tako učenim ezanom? Ne. Zato što taj ševjetski, nemojte puno što sa olovkama, da se ne vam pokvarla slučajno olovka, pa što da tražiš drugu olovku. Nač je jednom što ćete kako poznite pisati, kad prestanete pisati pisa, opićnost. Znači, da li ponavljati za ezanom koji se uči preko kasete? Ne. Zato što smo mi donijeli propisa, taj ezan nije validan. A u širijetu postoji pravilo sve što je izgrađeno na ne, neispravnom i ono je neispravno. Sve što je izgrađeno na neispravnom, ono je neispravno. Kada ukradeš zemlju i napriš na njoj kuću, belaj, problem zemlja, problem kuće. Tako i ovu ezan proučen C delom i DVD-om, kasetom, trakom, kako god hoćete zovite, neispravan i ne treba ponavljati za njim. Tako nije sporno, nije inšala sporno, ali onaj kako se zove nije propisano ponavljanje zato što to nije ibadet. Samo da završimo još ovu stvar. I onda rezimiramo, pošto smo rekli da u tom mjestu je onaj farzski faj, kolegijalna obave za učenje ezan u tom mjestu, u tom danu ti ljudi su griješni što nisu proučili ezan Griješni su što nisi proučili EZAN, svi su griješni. Po definiciji Farski fae, da je Farski fae ono što, ako radi jedan insan, svi ostali nisu griješni. Ako niko ne uradi, svi su griješni. To je otprilike za učenje EZAN-a putem onaj, kasete DVD-a i cd -a. Mikrofon inšaljala ne potpada pod to. Zašto ne potpada? Zato što mikrofon znači u osnovi je to ljudski glas čovjeka koji je šerijetski obveznik, osim što je mikrofon pojačavanje glasa. A u šerijetu je pojačavanje glasa, pa ja kajmo jednu ruku malo pohvalno, svi zato Božji poslanik kada je odredio Bilala da budemo ezinom, kaže Tomas Habu koji je vidio Ezan usnu. Jer propisivanje je za nas se desilo da jedan sahab vidio u snu ezan. Boži poslanik je tražio kaže kako ćemo mi obznanit nastanak namaz, namaskog vremena. Pa su rekli hajde uzmijemo zvono da lupamo kod što su kršćani. Jedni su rekli hajde palimo vatru, hajde ovu, hajde ono. I onda je Boži poslanik čekao. Pa je jedan od sahaba vidio u snu kako uči ezan. Pa je došao Boži poslanik i kaže Allah posljednici ja sanjao da nešto uči ezan. Onda je kažel i rekao idi podući to što se čuo Bilala. Jer kaže Bilal je enda saute minke, kaže on je glas nije glasa od tebe, jači je glas. Na osnovu toga, znači, eh, ajde reklimo, cilj šarijata je da se Ezan uči glasno. E imamo mi sada drugi propis, a to je, pogledaj sad, mi kažemo obavezaj se odazvati na namaz onome ko čuje Ezan. Ti sad zamisli tamo, možda, jel su pofalči na drugoj strani, tamo skroj sad tamo čuješ Ezan na mikrofon ti je ovdje. Jel? Šta misliš, kad ne bila ni jedna džamija, i tamo čuješ Ezan non stop, pješavači pali auto na namaz, ne. Ovo samo da bi se čulo da je nastupno namasko vrijeme u tom kontekstu, ali obaveza i dalje, obaveza ostaje onaj insan koji čuje Ezan, ili pretpostavimo ona insan koji bi čuo Ezan kada bi se Ezan učio bez mikrofona. Znao, na primjer, u moj mjestu gdje sam ja rođen, mi čujemo Ezan možda 15 km s drugih mjesta, znači između mog sela, znači postoji vitez, cijeli grad, i mi čujemo tamo s druge dijela Lašvanske doline, čujemo Ezan. Da to znači da je nama obaveza tamo ići? Ne. Ali se čuje, znači znaš na stuple vrijeme, eno na počeljcu ući Ezan, na stuple namasko vrijeme, ali nije tebi obaveza ići u počeljcu, znači, kome je obaveza se odazvati džematu, onome ko bi čuo Ezan, Proučen od strane insana, bez pojačala, u normalnim vremenskim uvjetima. Čak nekad ima vremenski uvjeti, ti učiš ezan vjetar puno i odnese tvoj glas, čuje se 10 kilometara. Ne. Kad su normalni uvjeti, nema vjetrova, nema buki. Isto buka smanjuje doticaj, znači je zanadu ljudi. U normalnim uvjetima, kada bi čovjek učio, jedan dobar mu ezin jako glasa, e, dok li se čuje ezan, tim ljudima je obaveza da dođu u džematu. Nije. Namaz. Nije. Nije zato što su tu dva zasebna ibadeta. Kao što smo prošli put rekli, nama muslimanima i sad će doći je obaveza prekriti tijelo u namazu. I zamisli čovjek uzme, rekli smo evo hajde da je obaveza pokriti od pupka do koljena. I čovjek uzme svileni šorc i obučeva. A muslimanima je zabranio nosi svilu. Njegov namaz je validan, ali je griješan što je obukao svileni šorc. Isto tako, musimlani su griješni što tada nispošli, ja znam, ali je njihov namaz zaseban ibadet. I zato to je veoma bitno u šarijatu da shvatite da zasebni ibadeti znači da se ne vezu jedan za drugi ibadet. Znači ovdje je snaprio grešku, imat ćeš problem sa tim ibadetom, ali drugi ibadet je onaj kako se zove ispravan. Kaže Šehu Lisami teme u pogledu, kaže koljena ne bi trebalo da postoje razilaženje u, u namazu. Jer inače imate jednu stvar govorimo, sad će doći o tome ime, znači inače odreže broju lemije, kažu neispravno je govoriti pokrivanje avreta u namazu. Jer kaže Allah džalalühun kada kaže u Kur'anu, kaže ja beni adme ahudzu zinetakum inda kulli O sinovi Ademovi, Ukrasite se kada idete u džemiju. Zato, kaže, nije bukvalno ispravno govoriti šta minimalno treba pokriti. Ne, kada čovjek klanja, on se treba ukrasiti, on se treba uljepšati. I zato u širu listavim time kaže, pošto postoji hila firazilažinje kod učenjaka, da li je koljeno stidni dio tijela izvan namaza? ja da možemo reći da je možda jako mišljenje da koljeno nije avret. Ali on kaže u namazu. Ne bi treba učenjaci da se razilaze, pošto u namazu namaz je jedan veći stepen. Ti si kod Allah, ti si kod gospodara, razgovaraš sa njim. I znači, onaj po ovom drugom kuranskom ajtu uzmite ukrase prilikom, ukrasite se. Kakav je ukraz vidi koljeno, razumeš u namazu? To, bukvalno čovjek neka se snidi svoga rotilja da, da otkrije koljeno pred njim. Normalno ako je finin, odgojen, kulturan, kako nije kulturan, se skine pred babom, voda, nekako kod majke roćen. Eh, znači onaj, tako da u namazu čovjek ne bi trebalo da otkriva koljena. Poslani kaže halal je jasan, haram je jasan. Između njih su kaže bejnehuma umurun muštebihatun la ja'lamuhunne kathiru minan nas. Femen ittaqa šubuhati istabra elidin ih uredin. Kaže halal je jasan, haram je jasan. Između njih. To su te između do pola čašice, su između nije sumljive stvari koji ne zna velik broj ljudi ko ostavite stvari stvari, je svoju vjeru. Brate, namaz nije, namaz nije čupanje luka. Namaz je najveći ibadet. Ako znaš da ti je kratak šorc, ili ga produži, ili ga naši, ili ga baci, ili ga radi nešto od njega, ali pokri koljena i završena stvar što imaš filozofirati, to je to jer znaš da imaš dobar short dole koji je trofrtalni znači on se je nikako poučio. Kad ti njega obučeš on veš do ovdje ti odeš na etijat on veš do šuduti. He. Znači brate, znaš da ideš u namaz, znaš da si kinu. I zato ima a ja, zna ima ljudi dovnje mu shorti on sad malog azgor navlači u džamii da dođe do koljena, ali onda izvinješ otkrio pola vamo strini. I onda otkrio gore, pokri dole, pokri dole. Ne ima toga ništa. Znači čovjek trebao da zna gdje ide, kud ići. Namaz je najbitniji temen islama i znači ne doliči insanu da se poigrava s takvim stvarima. Reci. Ili dovoljno, na primjer, u ili na nekom području, da jedna samo džamija prouči ezan normalno kako treba ili je to sad pomahala, najte kažem? Nesta. Ono nas nekome pojedinicu da uči ezanu, kada je znam. Da. Obavetno uči pojedinicu. Nije obaveza i kamet uši pojedincu. Tako da isto to je pitanje koji se često postava čovjek, mene koliko ljudi kaže zaborio sam i kamet, ili, ili sličnih pitanja i kamet, isto je ibadne zaseban i nije obavezan pojedincu. Znači što znači, kada bi se desilo čovjek nešto žuri, iz WCA, abdestio, ne bi žuri, i Allah okviru farzima. Ne treba prekinuti namaz, uf, zaborio sam i kamet. Nastavi klanjati. A ko vam Naklanjavanje sunneta u osnovi znači, jednom je samo ili dva puta zabriženo da je Boži poslanik naklanja u sunnite. Tako da to ima osnova, ali kažu učenjaci, da to ne treba biti praksa svakodnina. Znači, čovjek svaki dan propušne sunnete svaki dan naklanjava. Ali da se desi jednom, dva puta, tri puta, u mjesecu, jednom, dva puta, znači došao si džemat na podni namaz, a imaš običaj da uvijek klanjaš ova četiri kata prije podni namaz. Došao si ono već klanjeni farze klanjaj farze sa njima i nakon toga klanjaj naklanjaj i sunnet inšala, nispo inshall. Ali ne treba to biti svakodnevna praksa. Što sabatski? Molim? Da sabah namaz. Za svaki namaz. A za suba, za suba najviši. Jer u sada ako dođemo do najjača najjačih nafila od ovih dnevnih nafila od 12 potvrđenih sunneta su sabanski sunneti. Najjači. Tako s tim što ima razilaženje kao razilaženje kada se naklanjavaju sabanski sunneti. Klanio se došao si u džemat, klanio se farzi. Nisi klanio sunete, okasnio si. Hoćeš li ih klanjati odmah nakon upredala se sela, malo zikriš odmah ili ćeš čekati izlazak sunca. U svakom slučaju oba dva postupka su ispravna. Znači čovjek klanja farze u džematu, okasnio i malo, došao ljudi već u džematu. Klanjaš farze, možeš malo sazikriš da ga farze od sunneta i klanjaš sunnete. A možeš i to je možda malo bliže ako znaš da te šekih neće odrada i zaboraviš da sače kaš izlaza sunca i tada klanjaš ta dva rekiata, hem se klanja u duha namaz, ali s nije to da klanjaš znači sabaske sunnete. Pa po mišljenju određenih braću učenjaka sam slušao neke veliki učenjake koji preferiraju jer je Bozhi bosani kedni piliki kada je video jednog saba da naklanjava sunnete malo ga u koriju u smislu kaže zar sabah četiri rekiata za sabah četiri nekajata. Tako da Allah nebili znana sam slušao naših šeha u šankite u Medinda kaži prioritetnije to odgoditi. Za onoga ko misli da neće zaboraviti. Jer šekio je najbitnije da odgodiš. Kada odgodiš onda poslije, hajj na posao, hajj poslaj, idu škole, sutra, oj, oh oj, nisam sabah. Znači ako znaš da imaš puno obave za da zaboravljaš, klanjaj odma, Ako ne, onda mišal kad iziđi sunce. Uprost, Ne, to je ono što smo mi malo prije kazali, tebi nije obaveza da učiš, jer za tvoju mahalu, za tvoje mjesto je pročene za mno. Ali ako bi ga pročio, nisi povriješio sigurno, čak si uradio nešto što je suneti lijepo. Reci, reci. Dok dođe hrana, mi ćemo i nako i nako ili da jedemo ili da nešto korisno pričamo. Ču uh, voli da ne zame molite na sebe jest validan ako je ta osoba inša Allah, ako je što kažu Arapi imate taj termin mumejez neko ko je znači na nivou, kao što je validan namaz maloljetni osobi, ali da tu ne bude dijete, razumiješ koji dijete kao malehno od dvije godine naučilo učiti ezan, onako, on ne zna šta je ezan, već dijete koji zna šta je ezan i bade ti zna da je to onaj propis, može da prouči maloljetno dijete ezan. Dobro? Da mogu katati prije pospe. Dobro? Mi smo mi na postu, pa što možemo da radimo nikakvo. Evo, sad ćemo o tome doći. Onda takav posut treba ostaviti. Jes, znači bezam šest sati. se Evo, sad ćemo ako dođemo noć će učimo vitral. Ne smijite se na vitru učiti pošto je to noćni namaz da se uči onaj da se uči naglas. Ne smite inšallah.